Aklázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsest tárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt tőst a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő tőkével rendelkezik. A gyűztes nyereménye. Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Mindenkit köszönt a részvénytársaság, a mikrofonnál Puzsér Robert, illetve Magyar Dávid a 06303030881-es közismert és unásig tárcsázott SMS szám, valamint a 2234881-es hozzászólhatóság, mindaz, amelyet fel tudunk kínálni a mi kedves hallgatóink részére. Dr. Hegedűs István, aki az Elvált Apák Egyesületének az elnöke, hogyha jól tudom, köszöntöm az a vonalban, aki, aki polgárjogi harcot folytat az Elvált Apák Helyzetének a jobbításáért, ha jól tudom. Pontosan így van, tehát szeretnénk, hogyha az Elvált Apák is egyenlő helyzetbe, helyzetbe kerülhetnének a Bontóperek, illetve gyermekelhelyezési perek során. Annál is érdekesebb az ön felvetése, mert általában a női mozgalmak szoktak küzdeni az egyenjogúságért. A, a női mozgalmak, feminista mozgalmak azok, amelyek hajlamosak a társadalmat, mint férfi uralmat értelmezni. Ez képest az önolvasata a társadalomról ettől merőben eltérő. Azt hiszem, itt néhány százer apa megerősítheti, hogy a bontóperek során sajnos ez nem érvényesül. Tehát a bontóperek során egy ilyen látszólagos Anyavédelem érvényesül, és emiatt a gyerekelhelyezésnél, részben a lakástól való döntésnél, a kapcsolattartásról való döntésnél, tartalmánynál hátrányba kerülnek az elvált apák. És emiatt van szükség arra, hogy egyrészt összefogjunk, másrészt az, hogy az apáknak segítséget nyújtsunk arra, hogy ha problémájuk van ezzel kapcsolatban, akkor hát hozzánk tudjanak fordulni, illetve konkrét beadványokat fogalmazzunk meg az apák részére, illetve részben pedig a jogszabályok módosítások érdekében is. Milyen mértékű ez a hátrány, amit a férfiak el tudnak szenvedni egy ilyen, vagy tudnak elszenvedni egy ilyen bontó párben? Hát ez végletes esetben teljes egzisztenciális lecsúszást jelent Ugye a köztudomásul, hogy a hajléktalanoknak és a kétharmada Ó, oh, várjunk férfér. csak, tehát a hajléktalanok kétharmada. Ez nem azt jelenti, hogy a hajléktalan férfiak kétharmada, tehát nem való tekintet nélkül számítva a hajléktalanokat, az ő kétharmaduk elvált apa. Így van. Tehát ez azt jelenti, hogy még több férfi, mint kétharmad, pusztán csak az elvált apák aránya kétharmad. Így van, így van. Tehát ez nem semmi. Rend, Rendkívül magas az elvált apák aránya ezek között, és hozzátehetjük, hogy a többsége az önhibáján kívül kerül ebbe a helyzetbe. Tehát, nagyon gyakran előfordul az a szituáció, ami a legutóbbi héten is például történt az egyik elvált apával, hogy a bíróság kötelezte arra, hogy hagyja el 15 napon belül az utolsó közös lakást, annak ellenére, hogy az anyának volt egy másik lakása. Ettől kezdve kérdés, hogy holnap vagy hónap után hogy fog menni dolgozni. Ha nem tud menni dolgozni, nem lesz neki keresete, tehát nem tud megélni. De ha még esetleg valahol meg is tudja húzni magát, hogy drága pénzen a életet vesz ki, a jövedelmének a 40-50%-át letiltják, tehát gyakorlatilag teljesen ellehetetlenül az élete, és hogyha a hozzátartozói, a barátai ismerősei nem segítenek, akkor egyenes út vezet arra, hogy egyre inkább lejjebb, lejjebb csúszik a társadalmi langrépán, illetve az adott helyzete is rendkívül módon megnehezül, ezen túlmenően pedig még a gyerekeitől is meg lesz fosztva, hiszen a Jelenlegi törvény szerint, ha a gyereket elhelyezik az anyánál, akkor az apa-szülői jogai szünetelnek a gyerek 18 éves koráig, tehát azt szoktuk mondani, hogy ekkor az apa a jogi halál került. Mint Mintha csak az apa elkövetett volna valamit azon kívül, hogy az anya is az apa nem tudott együtt élni. Tehát egy ilyen helyzetben az apa pontosan annyira felelős, adott esetben mondjuk egy ilyen, egy ilyen kísérleti esetben, hogyha veszünk egy ilyen teljesen steril állapotot, amikor azt feltételezzük, hogy a két fél egy. egyarán egy nem tudott együtt élni, bármelyik félnek a különösebb hibája nélkül, vagy bármelyik fél, vagy a, a mindkét fél kölcsönös hibájából, akár. Egy ilyen esetben. Egy ilyen esetben a férfi elveszíti a jogait a saját gyermeke felett. Hát gyakorlatilag a társadalomból zárják ki, tehát hogyha elveszíti a lakását a, a, és a, a, a bérének vagy a, a, a pénzének egy részét letiltják, onnantól kezdve neki nagyon nehéz lesz megmaradni a társadalomban, és a, azt pedig tudjuk, hogy hogyan reagál a közvélemény a hajléktalanokra, hogy általában mennyire a hajléktalannak magának tulajdonítják ezt a... a ezt a státust, tehát hogy így igazából nem akarnak segíteni, nem akarják elfogadni, hogy ide is lehet jutni, hogy teljesen önhibáján kívül. Tehát ez egy, ez egy szörnyű daráló, ez hogyan lehetséges? Ezeket a törvényeket kik hozzák, nem emberek hozzák? És... Hát sajnos a családjogi törvénynek ez a passzusa 1952-ben Rákosi Mátyás tollából született, és sajnos no, ez még azóta... mindig érvényben van. Nézd, mindig érvényben van, tehát ez az alapvető rendelkezés, ami szünetelteti az apák szülői jogait és ebben a helyzetbe kényszerít őket, ez, ez mindig érvényben van. Sorozatban próbáltuk ezt, hogy változtassanak rajta, de csak nagyon kismértékben változtattak, tehát a megegyezés esetén lehetséges közösszülői felügyeleti jogba való megegyezés más formában nem lehetséges. Csár a bíróság nem dönthet még, ha, ha például mind a két szülő mondjuk tanár vagy orvos, akkor se dönthet úgy, hogy a, a közös szülői felügyet legyen. Akkor is kénytelen azt mondani, hogy az egyik szülőnek szünetelnek a jogai, a másiknak pedig minden jogot odaadunk, és a az apának, a félnek, a vagyonának egy része feletti rendelkezési jogot is, hiszen a jövedelmének a felével is rendelkezik a feleség. Én csak azt nem tudom megérteni, hogy miért kell valamelyik felet diszkriminálni. Tehát egy vállás esetén miért kell az egyik felet megfosztani teljesen a jogaitól, pusztán azért, mert a másik félnél marad a gyerek. Tehát attól még, hogy a gyermek lakhatása az az egyik félhez kötődik, attól még mindkét fél rendelkezhetne bizonyos jogokkal, nem? Teljes egészében így van, és azzal is egyetértek, ez a statisztikai adatok is ezt mutatják, hogy nincs nagy eltérés abban, hogy kinek a magatartása miatt romlik meg a házasság. Tehát nagyon gyakran van, hogy a férj hibából, nagyon gyakran, hogy a feleség hibájából, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindig csak a 90%-ba vagy 70%-ba csak a férjek miatt romlik meg a házasság gyakorlati életben is nagyon jó tudjuk, hogy rendkívül sok olyan alkalom van, amikor hát férj és asszonyok is kapcsolatot létesítenek hozzánk, és nagyon sok ilyen eset fut be. Tehát körülbelül 50-50% ezért nem indokolt, ahogy itt el is hangzott, hogy az egyik fele bűnösnek hiátsuk ki, a másikat pedig mindenféle kedvezménnyel feljogosítsuk, nem csak a gyerekkel kapcsolatban, hanem a másik fél vagyonával kapcsolatban is. És hogyha már ilyen a jogi helyzet, akkor most mit tanácsol azoknak, akik például éppen azon gondolkodnak, hogy el kéne válni, és gyerekük van, és lakásuk van? Maradjanak egy rossz házasságban, vagy tüntessenek, vagy, vagy, vagy mit csináljanak, vagy diszidáljanak? Vagy mi a megoldás? Hát nézze, én azt mondom, hogy a problémákat itt kell megoldani, mert az nem lenne jó megoldás. Egyébként a disszidelású jut eszembe, hogy sajnos tudomásunk van arról, hogy nagyon sok gyereket az anyák visznek külföldre, és az állam nem fel elég hatékonyan ezzel kapcsolatban. Viszont ha az apa tenné ugyan, ugyanezt, akkor súlyos retorziók lennének. Tehát mindenféleképp azt javasoljuk az apáknak, hogy küzdjenek a jogaikért, mert azok, akik hozzánk fordulnak, és végigküzdik ezt a... Folyamatot általában azért egy jelentős részük eredményt tud elérni, tehát legalább el tudja azt érni, hogy mondjuk egy közös szülői legyen ne egy oldalú elhelyezés. Vagy, vagy esetleg egy kedvezőbb tartásdíjat állapítanak meg, vagy a kapcsoltartása félesebb körül, mint a szokásos mérték. Tehát semmiféleképp nem célszerű belenyugodni a helyzetbe, mert uh, akkor olyan visszafordíthatatlan folyamatok következnek be, ami miatt a az apa nem tud kikerülni ebből a helyzetből, vagy évek, évtizedek alatt tud kikerülni. Általában az a tapasztalatunk, hogy minimum négy-öt év, amíg valamennyi, valamennyire egy apa talazba tud állni egy bontó perután. Magyaró nevű uh, hallgatónk írja sms -ben. Sziasztok, tanár voltam, lakás, autó, stb elváltam, albérlet, depresszió, hajléktalanság, állásvesztés, teljes kilátástalanság. Én arra vagyok kíváncsi, hogy egy vállás esetén ha csak az anya nem, anya nem ö, alkalmatlan bizonyíthatóan arra, hogy a gyerekét felnevelje, tehát alkoholista, veri úgy, hogy külsérelmi nyomok vannak a gyereken, stb. stb. Föl sem merül az apa, mint kedvezményezett egy vállás esetén. tehát az, a, Minden esetben az alapértelmezés, ha csak az anya súlyosan nem alkalmatlan, mondjuk nem elmebeteg vagy szenvedély, vagy, beteg, fel sem merül a lehetősége annak, hogy az apa ugyanolyan jól, ugyanolyan alkalmasan tudná ellátni a gyereket, mint az anya. Hol van megírva, hogy egy anya feltétlenül jobb szülő pusztán csak azért, mert nő? Igen, valóban ez, ez így van. Nekünk is teljesen tapasztaltunk, hogy az utóbbi évtizedekben azt tapasztalható, hogy az apák egyre inkább egyébként bekapcsolódnak a gyereknevelésbe, már csecsemőkoruktól kezdve. Sőt, nagyon sokan például gyesen is voltak a gyermekkel, ennek ellenére megdöbbentő módon mondjuk a bíróság mégsem álluk helyezik el a gyereket, annak ellenére, hogy az apa volt otthon a gyermekkel gyesen. tehát egy, Azt mondhatjuk, hogy úgy tűnik ilyen nem szerű rendelkezések születnek, ugyan a törvényben ez így nincs benne, de ez a szünetelésből következik, hogyha szünetelnek az apa jogai, akkor gyakorlatilag semmit nem tehet a gyerekkel, nem mehet külföldre a gyerekkel, nem szólhat bele egy orvosi műtétbe. Tehát, sehol, ahol a törvényes képvisel szól lenne, ott az apát nem kérdezik meg, ami szerintünk elfogadhatatlan. Ez, roppa, ez roppant érdekes, tehát, hogy az apának fizetnie kell a tartásdíjat, tehát fizetnie kell valamiért, ugyanakkor viszont elveszíti a jogait. Tehát, mint hogyha itt a justícia Istenasszony kezében lévő képzeletbeli mérleg, mint hogyha teljesen felborult volna, vagy felbillent volna, tehát, mintha az adók kapok viszonyrendszer nem lenne egyensúlyban. Igen, igen, teljes egyenlőtlenség érvényesül, sajnálatos módon nagyon sok ilyen bontóperbe, és nagyon sokszor csak, hogy úgy mondjam, az illető hölgy anya belátásá múlik az, hogy milyen mértékben kvázi állbosszult az illető férfinak hozzátéve, hogy viszont a férfinak pedig semmiféle fordított lehetősége nincsen. Tehát abszolút egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül a az, aki megházasodik, sajnos emiatt is bekövetkezett az a helyzet, hogy most már a gyerekek harmada, tehát 30% a házasságon kívül születik, mert ugye az apák nem mernek házasodni. Tehát inkább próbálnak ma valamiféle az a élettársi kapcsolatba lépni az anyákkal, de hát sajnos ez a probléma lényegét nem oldja meg teljesen, mert ugye ebből a kapcsolatban könnyebb kilépni, de a jogok korlátozása ugyanúgy érvényesül, hogyha a gyermekük van és... és Igen, van, de, legalább nem, de, legalább nem, de legalább nem veszíti el a vagyonát az illető. Vagy hát... hát nem a vagyonát kisebb mértékben veszíti el, azt mondhatnám, mert nem ugyanazok a szabályok a házassági vagyonközösségre, mint a élettársi vagyonközösségre, illetve a lakás lakáshasználatnál is eltérő szabályok érvényesek. Tehát ilyen szempontból valóban a az apák számára az élettársi kapcsolat valamivel kedvezőbb a pillanatnyi helyzet szerint. Jól értjük, Tehát... hogy önök polgárjogi harcot folytatnak annak érdekében, hogy a férfiak súlyos diszkriminációja megszűnjön a mi kis hazánkban. Viszont addig is, amíg ez nem sikerül, már pedig látva, hogy a, az emberjogi mozgalmak milyen sikerrel veszik fel a harcot Magyarországon ezekért a bizonyos közügyekért, Hát ez eltarthat akár több évtizedig is, amíg ez önöknek sikerül. Amennyiben hát nem sikerül, vagy ameddig ez a dolog késlekedik ön házassági szerződést, vagy pedig a házasságnak a folyamatos késleltetését, folyam a, a nőknek a, a folyamatos türelmét a, a, tudja mondjuk, mondjuk megoldásként felkínálni? Hát mindenféleképp a szélszerű, hogyha házassági vagy közösségi szerződést kötnek a felek, és hogyha valaki már egy házasságban van, akkor valóban jobb, ha egy kicsit tehát így ezt a házasságot föntartani, és minél kétsőbb kilépni belőle. Tehát nem meggondolatlanul felrúgni a házasságot, még hogyha sok sérelme is van, esetleg valamilyen közvetítőbe vanni, Tehát valamilyen békés eszközzel megpróbálni ezt a jogintézményt föntartani. Egyébként amiről még nem igazán esett szó a gyerekek. Tehát a gyerekeket is ez az egész folyamat rendkívül módon megviseli. Hosszú ideig tartanak a bontóperek, ezért van az, hogy a vállóperes szülők gyerekei magatartás zavarokkal küzdköznek. Itt vagyok például én a... konkrétan vagy más említsek. Hát, hát saj, igen, saj, saj, sajnálom, tehát tovább görgetik ezeket a problémákat, tehát úgy gondoljuk, hogy ezt mindenféleképp meg kellene szüntetni. Na most azért napirenden van a polgárj törvénykönyv felvizsgálata, és bízom benne, hogy ezek a problémák, amikre itt az előbb is felhívtuk a figyelmet, illetve különböző beadványokba a, bíró, a minisztériumokhoz intézett kérelmeinkbe, ezeket figyelmebe fogják venni, hogy ezt az egyenlőtlen jogi helyzetet igyekeznek megszüntetni. Hegedűs és úr, megszüntetni. Hegedűs úr az, a, az a probléma a házassági szerződéssel, amit ön ajánl. Hogy amikor összázasodnak a felek, akkor általában senki sem a vállásról beszél,ve senki nem is gondol a vállásra, sőt, aki a vállásra gondol, az rossz akaró. Vagy pedig egy, már egy olyan férj, aki még vőlegény, de már a megcsaláson, meg a válláson töri a fejét. Tehát ez egy, ez egy olyan dolog, hogyha egy, az esküvő előtt már pedig a házassági szerződést általában az esküvő előtt szokták megkötni, az esküvő előtt valaki házassági szerződést akar kötni, akkor azt az egész násznép, de legalábbis a menyasszony és annak édesanyja. Tuti, hogy, hogy a, már, már az előzetes hütlenséggel, meg a számítással fogja meggyanúsítani, olyan rossz hangulatú egyáltalán felvetni a házassági szerződésnek a gondolatát, hogy a férfiak többsége eltekintő pusztán csak azért, hogy a még éppen készülő készülőfélben lévő családi fészeknek a békét fenntartsa és biztosítsa. És aztán később, amikor eljön a vállás, már pedig azért úgy gondolom, hogy három, három házasság közül kettő válással végződik. Tehát az esetek többségében eljön a válasz pillanata, majd verheti szerencsétlen fe ember fejét a falba, de nem a saját lakásának a falába, hanem majd az aluljáró falába, ahol él, hogy miért nem kötött házassági szerződést? Fontosan, de én azt mondom, hogy már ilyenkor a, illető férfinek gyanús kell, hogy legyen az eset, és, és akkor meg kell gondolni ezt a házasságot. Hozzátéve egyébként, hogy Nyugat-Európában az ilyen házassági szerződéseknek az szám az 75-80 százalék. Tehát nálunk is a férfiak rá kell, hogy döbbenjenek, hogyha saját maguk nem védik meg a jogaikat, akkor, akkor senki helyettük nem fogja megvédeni. És hogyha nem gondolkodnak időbe előre, akkor később olyan súlyos hátrányokat szenvednek, ami tényleg 10-20 évig viselik a, a következményeit, tehát a, a tartásdíj és a vagyonvesztés következtében. Tehát jobb ezt előre tisztázni, még ha. Egy házassági szerződés egy kis rossz hangulatot is idéz elő a másik félbe, de egyébként nem igaz ez, hogy miért kellene, hogy rossz hangulat legyen, hiszen egyenlő kötik, akkor még a szerződést egyenlő feltételekkel. Tehát akkor az anyós nem kifogásolhatná, vagy a leendő feleség, hogy hogy De mi szükség van erre? Hát úgyis együtt fogunk meghalni, egy kriptába temetkezünk. De bármi hát ez az érvelés. Jöhet. De bármi közben jöhet, tehát azt mindenki tudja, hogy mondjuk, is, két, mondjuk, nem mondjuk és egyszer, mondjuk, két hadis is comb, vagy mi jöhet közbe. Ez Akármi a... történhet, és akkor tényleg jó jöhet a szerződés is. Sőt, viszont... a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy világszerte, tehát a három komolyabb kapcsolata van általában a feleknek, tehát nincsen az élethosszígtaláló házasság, mint ő. 40-50 évvel ezelőtt, tehát erre számítani kell, hogy ez a házasság 5-10 év után föl fog bomlanni. A statisztika is ezt mutatja, hogy vannak ilyen csúcsok, hogy 5-10-15 év valahogy akkora fulladnak ki ezek a kapcsolatok, amikor ugrászere megnövekszenek a vállásoknak a számai, tehát ezért jobb már a házasság előtt felkészülni erre a dologra, és valamilyen módon a vagyoni dolgokat, és ezzel együtt akkor az összes Fontos jogviszonyokat lehet előre tisztázni és bebiztosítani, hogy ne egy vert hadseregként, vagy egy rendkívül hátrányos helyzetben távozzon egy házasságból a férje. Dr. Hegedűs Istvánnak az elvált apák védelmezőjének a véleményét, illetve az állásfoglását hallhattátok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk a férfiak megvédése érdekében. Köszönöm én is. Viszont Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Itt van velünk az ellenpont is, aki köszönti a hallgatókat, felteszem. De éppen leszakadt a háta, és nem tud beszélni, meg nem tud levegőt kapni. Valami tanácsot adjatok már nekünk arra, hogy mit tehet most, mi, mit évül legyen, meghúzta a hátát, iszonyatosan fáj neki. Jöjjetek ide egy masszőrt a stúdióba, vagy valamit intézetet. De tényleg a... valami gyógyszer, tehát így konkrétan gyógyszercégeknek a neveire vagyunk kíváncsiak, fizetett hirdetéseket szeretnénk közölni, illetve, illetve kíváncsiak vagyunk mindazokra a receptúrákra, mindenféle népi bölcseletekre, különböző kenőcsöknek a nevére, illetve különböző masszőröknek a címére, illetve telefonosokra. Vagy akupunktúra, vagy. Igen, igen, vagy citromos kármény. És a time az, amiben így kifejezetten Most hiszünk, így mindent ja, ja, ja. Szóval, hogy mindezekre, mindezeket a, a dolgokat mi, már, mint András szívesen kipróbálna annak érdekében, hogy helyzete jobbújjon. Három házasságból kettő vállással végződik. Nem ez az igazi probléma, Robi? Kérdezi tőlem az sms -t. Nem, szerintem ez nem a probléma, mint az, hogy a vállás úgy végződik, hogy valamelyik felett kisemmizik. De önmagában az, hogy három házasságból kettő végződik, az azért beszédes. Hát ez elég konkrét. Azért, az, az mond valamit. Tehát, hogy így, és, és, ebből a, és mind a három esetben, tudod, azt mondja a, a, a házasság kötő teremben, a, az én nem mondom, hogy a templomban, mert az három esetből egyszer a templomban, mondja az illető, hogy tudom. mindkét fél, hogy, hogy holtomiglan, holtodiglan, amíg a halál el nem választ. Mi az ember, ez könnyen műgéreteket, prálná, hogyha fiatal és bohó? Hát különösen, hogyha a szerelmes, a szerelmes embereknek az agyát tanulmányozták ö, különböző kísérletekben, és megállapították nagyjából, hogy, ö, hogy amikor az ember szerelmás, akkor az agya az nagyjából úgy viselkedik, mint, ö, mint egy elmebetegnek az agya. Ö, sok olyan funkció, ami felelős a racionális döntéshozatalért, felelős a tisztánlátásért, az egész egyszerűen nem működik, és ö, az agynak egy természetes videket mechanizmus az, hogy két-három év elteltével ezt az állapotot már nem tudja fenntartani, és ezért elkezdenek dolgozni különböző egyéb hormonok, és, és ennek következtében a szerelem érzete is me, megszűnik. Már persze ugye ez a szerelemről egy kifejezetten kémiai leírásadó rendszer. Kérdés, hogy mennyire igaz, hogy több -e a szerelem, mint kémia? Valószínűleg különben nem, legalábbis szerintem. De... De Szerinted semmi nem több, mint kémia. Tehát akkor az ember az egy ilyen nagy laboratórium, amiben mindenféle anyagok jönnek, mennek, és azt határozza meg az... A... Az ember egy na nagy gép, egy biológiai alapú gép, így van. De ez a hozzáállás vezetett el oda, hogy a társadalmunk végletekig technika bűgajatére került, igen technokrata lett, és, és most már tényleg úgy képzeljük el, hogy patkányok hátán füleket lehet tenészteni magunknak, és, és ilyen de tényleg lehet? Egyébként igen, de. de hogy, konkrétan lehet, de, tám, hogy állunk, úgy képzeljük el, hogy De el, úgy így is állunk ez? magunkhoz, tehát, hogy gépként kezeljük magunkat, és cserebere lesz az alkatrészek sorsa. A orvosod gyógyszerészed is így kezel téged, hogyha érted, mire gondolsz. Hát vagy... akkor hogy, hogy jön ez a szerelemhez? Na igen, tehát, hogy a, mondjuk valamilyen betegséget van, és elmész vele orvoshoz, akkor az orvos az körülbelül úgy fog gyógyítani téged, ahogyan a mosógép szerelő a mosógépet javítja. Tehát így felnyitja, belenéz, azt mondja, hogy hát tönkre ment, a... várja, mi megy tönkre a mosógépben, várja, mi lesz vízköves. Ö... Az a fűtőcső, ja, vagy igen, az az a fűtőszál. Fűtőszál. És akkor azt az kicseréli, és azt mondja, hogy na, jó lesz ez még legalább 5-6 évig. Szóval kb. ugyanígy gyógyítja a nyugati orvoslás az embert is. Tehát hogy úgy gondolkodik az emberről, hogy az ember az máj, vese, tüdő, agy, szem, meg herék, meg mindenféle izmok, meg inak összessége. Ezekből összeáll az ember, és akkor az ember az egy ilyen gép, egy embergép, különböző. Elemekből. Tehát tulajdonképpen az ember saját képének a mintájára gyártotta a robotot, majd pedig a robot mintájára térképezte fel saját magát, és, és, és képzeli el a saját maga működését. És az a szörnyű, hogy, hogy ez valójában semmi más, mint egy abstrakt gondolkodásnak a visszavetítése egy organikus egységre. Valójában az ember az egy organikus egység. Egy ember. Az a Ez baj, az egység. Nem, nem tüdő plusz máj plusz vesel. És az a baj, hogy ezt a holisztikus szemléletet nem képviseli a nyugati orvoslás, tehát nálunk arról van szó tényleg, hogy alkatrészeket nézünk, és szakterületek vannak, mindenki arra specializálódott, és hogyha, hogyha az nem fér bele az én területembe, akkor átutalom egy másik orvoshoz, aki meg majd teljesen más szemszögből közelíti meg, és nincs egy olyan, olyan orvos, aki az egész embert úgy egységében nézze, és azt úgy próbálja kezelni. Ez lehetséges, hogy így van, hogy én most egy hátspecialistára vágyom, és, és nem megy olyan orvos, aki az ember, egész embert képes kezelni, és egy egységes lénynek látni, mert szerintem nekem a hátizmom húzódott Már, meg. De de lehet, hogy me nem, nem az ember rommelja. De, de, de lehet, hogy megcsavarni a kis és rendben jönnél, nem tudhatod. De az is lehetséges, de várjál, de te most miben gondolkozol? Te most a hátfájásodban gondolkozol. Téged a hátfájásod zavar, mulasz fel a hátfájásomat az az orvos? téged hogy én, hogy én oda tehesem magam újra a kezdteléseimnek. holott valójában neked valami bajod, valami problémád van, ami most adott esetben a hátadon jött ki. Lehetséges, hogy két hét múlva a fejed fog megfájdulni, két év múlva pedig lesz egy nem tudom én embólia, rákot Embó embólia. Rák, embólia. Rákot. embólia hagyjuk a rákot, mert ilyeneket nem vetítünk a másikra Embó de az embólia az az, embólia az. Embólia az ki jó, ki az, aki az, ki az, a ki az de a láb az emberek nagyon hamar meghalnak a rák, az meg egy tudjuk, hogy jó, hogy szörnyű sokáig hosszú időn keresztül húzódó és halálos, szóval a, a, ami, a, ami ezt illeti egyik betegség és a másik betegség között nem fogsz kapcsolatot teremteni, mert magadra mondom, nem mint organikus egységre gondolsz, amelyben a tünetek hol itt hol ott ütköznek ki adott esetben, hanem magadra úgy gondolsz, mint hátnak, gyomornak, lábnak, meg tüdőnek az összességére, most a tüdőm beteg, most a gyomrom, most a hátam, holott nyilvánvaló és az orvostudomány azért már réges-régen tud erről, hogy ezek a betegségek, ezek különböző más betegségeket tudnak okozni. Például tudott. Hogy nem tűn, valakinek hosszú éveken keresztül lumbágója volt, nem tudta elmulasztani, nem tudta meggyógyítani, pedig gyuratta magát, meg kozmodiskát rakott a hátára, meg én nem tudom, hogy mi mindent csinált, de végül kiderült, hogy volt egy rossz foga. Azt a rossz fogát, azt kigyökérkezelték, és megoldódott a probléma. Szóval ezek a dolgok, ezek azért volt, összefüggnek és a szervezetben. Mert nem mosta. A, a lombágója miatt. Hát szóval, hogy, hogy itt is csak nyilvánvalóan az egy bizonyos, ennek a történetnek, ennek a hosszú történetnek, ami egy embernek az egészségügyi, hogy is mondjam, fejlődése, vagy inkább defektuálódása, ennek is csak néhány fejezetét ismerhetjük meg. De azért láthatjuk, hogy összefüggések létezne, léteznek olyan dolgok között, amelyek között a nyugati orvoslás nem nagyon feltételez. Hiszed, de a nyugati orvostudomány az nem feltételez összefüggést mondjuk egy egy máj, és mondjuk egy másik szervnek a, az esetleges diszfunkciója mondjuk is a, a májon De nem is nagyon, hogy keres? De nem nem is is nagyon keres, keres, mert de jó, a nyugati orvostudomány de... általában a tüneteket kezeli. Tehát általában de... semmi másra nem törekszik, mint hogy egy, neked van egy panaszod, ezt a panaszt elmulassza. Tehát nem arra törekszik, hogy téged mint egy embert, egy a... egészség... Hogy is a kínai vajákosságnak a propagandáját halljuk, ami mindig elhangzik, hogy a, kín... hogy a nyugati orvostudomány az nem a betegséget Kezd Kezeli azt csak a tüneteket kezeli, nem igaz hát. a, a nyugati orvostudomány is természetesen és nem véletlen például, hogy a nyugati orvostudomány ez a, ez a nagyon rossz és nagyon alkalmatlan és nagyon-nagyon konzervatív és ortodox dolog azért kutatja többek között például az akupunktúrát kutat nagyon sok olyan természetes eljárást Ami, amit kvázi te számunk érsz, amit te kvázi számunk rajta, pedig a gyakorlatban valóban kutatja és valóban próbálja ezt is működtetni és behozni a rendszerbe. Na jó, hát nézd, én, én azt gondolom, hogy a nyugati orvostudomány az elsősorban a betegség ellenszegődött, míg a holisztikus gyógymódok, amelyekről Dávid is az előbb nagy beszélt értelik az egészségért. És hogyha érted a, a különbségetek között a kettő között, tehát, hogy mit jelent az, hogy meggyógyult, elment, TB kártyát visszaadtuk, minden rendben van. Tehát, hogyha látod oh, ezt a bent, nagy üzem, ez a, a nagy üzemi A kettő között, a kettő között alapvetően az a különbség, hogy az egyik ember az egyik orvos, az elvégez öt éves öt év egyetemet. Kapró egy diplomát, utána gyakorlatozik, és aztán gyógyít a másik ember, meg elvégez egy-két hónapos státos képzést, és, és utána a TV-n keresztül. Bajátoskodik, egy sorban milyen mértékben nézel le mindenkit, aki mennyire amen, vagy nem az Egyesült Államokban vagy az Európai Unióban élíték. Mennyire vagy demagóga, és mennyire nem vesz A világ összes többi táját, olyan mértékben nézett a szerintos képző. De Kínában Kínában magasabb Kínában az átlagéletkor, mint Magyarország. Egyébként nagyon jól rossz egyetemel a csatos képződele. Az az szerintetek Kínában nem a nyugati tudományt tanítják az egyetemeken szerinted, tehát kínai diákok, japán diákok Akkor és nem tudom Afrika és afrikai diákok Akkor tömegei hogy akikről beszélünk Hát például... Igen, léteznek? Hát egy, szerintem egy léte, léte, léteznek. Léteznek. Lártos, léteznek. Lártos, léteznek. Lártos, nevezik magukat, meg apukunktúra, mestereknek nevezik magukat. Ilyen szórólapokon lehet őket megtalálni. Nem, nem kell azt gondolni, hogy orvosok mögött létező rossz egzisztenciák, akik valaha elváltak a családjuktól, és néhány szórólapnyi pénzük azért maradt, és abból egy egzisztenciát épített. Azért erős túlzás ezeket az embereket az orvosokkal együttem. Említeni. Tehát ez olyan tényleg, mint Kokót meg Tysont de, az, de, de Azok szoktak ilyen baromságukat beszélni, hogy a nyugati orvostudomány, a nyugati orvostudomány, a, igazából ez, ez, ez nem egy helyes fogalom, mert az az orvostudomány, amit nyugaton művelnek, azt művelik a többi Öt, vagy többi négy kontinensen, vagy öt kontinensen, hogyha az Antarktiszon, ne, ne Isten előfordul mondjuk egy tibeti felfedező csapat. Tehát, hogy Ó, a nyugati orvostudomány az az orvostudomány. Orvostudományról beszélünk más másrésztről beszélünk természetgyógyászokról, vajákosokról, minden, minden fajta. Hihetetlenül <sínt> <Nyilván, sínt> elfogult vagy, fáj a hátad, segítsen. Tényleg, egy ember, aki ekkora bajban van, mint te, ne el fölényeskedni, és megsérteni az orvostársadalomnak a, hát ha kétharmad. A gyógyító hát, közösségek a, gyógyítótársadat, a, gyógyítótársadat, a gyógyal... közösségének <gül> nagy részét, amely jó esélyen segíthetne rajta, hogyha <gül> most nem írná ki. Magát, de tényleg ha valaki Nekem rossz, kell a ha valakinek rossz az autója, akkor az, az, autó, az, a, az, az autószerelőknek a felét ne, ne, ne, ne alázaporik, hogyha figyelj, egy mód van rá. Egy diploma, az miért garancia arra, hogy az, az illető azért is ahhoz, amit csinál, és nem csak segrészegen végigcsinálta a vizsgai időszakokat és, és kipiszét ja, pusgás. A hát garanciának az a szörnyű, te, hogy valóban nem te, garancia. Lehet, de hogy, lehet, hogy ne, semmi tehetsége hozzá, lehet, hogy nem szereti a szakmáját, lehet, hogy Jó. csak azért végezte el az orvosgyetemet, mert a szülők nyomatták, hogy el, fiam legyél orvos. Egyáltalán nem igaz, hogy az, hogy van öt év, iskolája, meg két év szakmai gyakorlata, vagy akármi, akkor ő most ettől egy jó orvos. No, egy, valami, egy valamiben a nyugati orvostudomány biztos, hogy nagyon-nagyon nagy előre lépés előre tett szert a világ egyéb gyógyítóihoz képest, és valami tényleg van, ami, ami forradalmi, és ami tényleg hozott, ez pedig a sebészet. Ez tényleg így van. Tehát a, a felnyitjuk, szétszabdaljuk, kivágjuk azt, ami nem odavaló, összecsavarjuk, össze-berakunk egy platinalemezt, össze. Tehát a LEGO, a, a legó játék az. az, az és is iklető hatással volt egyébként szóval az, az orvos. Ezt nem lehet elvitatni. és ezt tudjátok, hogy kezdték, disznóvérrel. Hát az meghalt az a beteg azonnal, akkor megpróbálták bárányvérrel, az is rögtön meghalt, és azt jöttek rá, hogy lehet, hogy embervérrel kell. Uh -huh. De még ott is nagyon sok embervérrel. Mire rájöttek, hogy nem mindegyik meghaltak. hal meg itt valami, itt valami zizi van ezekkel a vérekkel. Szóval azért az, az orvostudomány is embereken kísérletezett, hogy eljutott idáig, és azért nem kevesen kellettek meghalni ehhez. Egyébként kaptál telefonszámot Nem csak gyurcsókot ajánlják egyébként szerencsére. <gül> Gyurcsókban még hirdék, mert az csak egy telefon De gyújít egyáltalán még gyurcsók Az ember reméled. Reméled. De, de, de. De csak, csak egy emeldíjas hívás És akkor ő a televízió képernyőjéről Megszugerálja a hátam de Figyelj András, hogyha jól érzem a hátad fáj jól Igen, érzem? igen Gyurcsók úr, tökéletesen Na. érzi Akkor most egy kicsit figyelj a hátadra Jó? Érzed a melegséget? Érzem. Azért, mert ott középen egy kicsit ott keresztbe fáj, ugye? Igen, Na igen. ott látom azért. Igen, Gyurcsok úr. mondja. Mit csináljak? Ö, hát hívjon fel a jövő héten is. El fogom hívni, Gyurcsok úr, köszönöm. Ember egyenlő biorobot, írja az SMS író. Ez kell a multiknak. Megint a multik szekértolója vagy. Csak hogy tudnál eltolni egy szekeret ilyen fájós háttal ez a fő kérdés? <gül> Elhúzni <gül> legfeljebb. Uh, Fiala reggel fikázta a Bob Kettel folytatott beszélgetést. Mármint a mi beszélgetésünket Tom Kettel gondolom, hogy ez a, ez a megfejtés rébuszra. És akkor most nekünk fikáznunk kéne Fialát? Vagy most nem értem, Ugye? mire utal ezzel az SMS író? Jó, hát... tényleg puhák voltatok különben, azért azt ki kell jelenteni. Én nem szóltam hozzá a beszélgetéshez, mert soha életemben nem olvastam a Talmudot. Ezért voltál viszont a puha. Ott voltam a olvastam a Talmudot. De sem olvastad. Hárman beszéltetek a Talmudról, úgyhogy ketten nem olvasták. És volt egy a kíger. Én legalább soha életemben nem hivatkoztam rá. Gyurcsók beteg, írja az SMS író. Ajjaj, meg kéne gyógyítani, akkor tévéképen jön keresztül akár kenjél magadra egy agyag és földkeverékét, kenjél magadra agyag és földkeverékét. nem jobb nem lesz, de szokhatod a földet? Nem. Rocker mi kiírja? A csontkovács többet ér, ezt írja. De egyébként kaptál konkrétan egy masször massz, telefonszámot, mert néhányan azért komolyan veszik a, a média szereplőinek a fájdalmát is, bármi élvezetes egyébként ez a gondolom a, az éter másik, hullám, másik hullámainak másik végén van két telefonhallgatónk is, vagy mi rádióhallgató telefonálunk is. Egyest vagy kettest kéritek? Egy. Halló, halló? hello halló. Halló, halló? no én vagyok akkor. no halló. Jaj, Robi Káma, ilyen kérdésem van. Hát, magyar értem. férfi vagy? Tessék? Magyar férfi vagy? Magyar férfi vagyok. <gül> <gül> Büszkén mondom. Magyar férfi Büszkén mondom, magyar férfi vagyok. No, ak akkor most ki a szádott cirokkefébe. Mert? Mi történt? Hát uh, annyi van, hogy elméletileg a női mi az hogy női, női emancipáció. Ha majd állva letolja a nadrágját, és úgy fog pösenteni, mint én, akkor oké. Mert az... addig, addig főzve meg a vacsorát, és ki az ott Úristen, de miért te miért gondolod azt, hogy te neked előjogaid vannak pusztán azért, mert állvahogyozol? Ezt hát, magyarázja -e az... el nekem, hol az összefüggés? Hát azért, mert én mondtam, ezt Latai. Ja, mert te mondtad ezt? De várjál, de hogyha ő azt mondja, hogy már pedig te orálisan elégítset ki őt naponta háromszor, különben pedig mossál és főzzél rá, pusztán azért, mert ő. Mert ő ülve Mert ő ülve, pisil. Mert ő ülve pisil, és nem Igen. állva, akkor ezt, mivel hogy ő mondta ezt, nem tudom, én, én mondom majd, meg neked, bazd meg, Horváth Szilvia, <gül> akkor ezt te rádnézek kötelezővé válik? Úgy érzed? Hát én szerintem én elküldöm úgy a síva után, mint szabadon, ahogy kell. És te egyébként van feleséged? Vagy valami ilyesmi? Várjál, mindjárt tudom őt. Meg, meg, megmondja a ő is, mert itt hallgat az ágyban, éppen fekve és simogatja a macskát. Na jó, most kíváncsiak, vagyunk egyébként a feleséged véleményére. Szép jó napot kívánok még te. Kirova vagyok a külhetőről. Kezicsókolom, Ilona. Aztán azt szeretném kérdezni, hogy ezt a, mérték, ezt a mértékű brutális himsovinizmust hogy bírja egyáltalán elviselni a hétköznapokban? Hát szerintem vele szemben nem érvényesíti. Nem érvényesíti? Csak a pofája, csak a pofája ne, nagy? Ne, ne, ne, ne, ja, csak úgy csináltat, ugye... hogy... Vagy tényleg, gomba paprikással várt. Aha, jó, hát, hát, ő, hát, ő, hát szedett, hogy ő egy ilyen, igen. De, mi, de, és miért arcoskodik ennyire az étel hullámain? Hát, én... Ezt, ezt én nem, én nem szeretném én ezt eldönteni, ő helyette meg sem magyarázni, ez az ő saját dolga, hogy akkor. miért jár így az agya, akkor, mikor hall egy rádiós egy egy kicsit azért műszó? megnyugodtunk. Egy nyugodtan. Abszolút jó ember. <gül> szereti, szereti kiérezni a dolgokat. Köszönjük szépen a bejelentkezést. Egyébként a hátfájás. Igen. A hátfájás. Igen, mondjam, hát az hogy... egy nagyon-nagyon rossz nagyon rossz, egy nagyon rossz dolog. Láld egy rossz. rossz nyavaja, de azért én gyógynövényekkel foglalkozom. Igen, milyen és milyen gyógynövényekkel? Hát, jó közül. Azt a Batai mondta, magyar bort igyom rá, magyar szőlőből ez egy dolog. A másik viszont az, hogyha is nem akarom kimondani a nevét, de van egy olyan krém, amiben még élet van a Mellióra. Mellióra, lehet kapni bárhol. Mellióra, Mellióra. ez a Mellióra. neve, van egy méhecske rajta, és azzal szépen massírozza a fájó részt, és Csökkenti a fájdalmat és gyugadást is csökkent. Bocsánat, hogy én pedig, belekeverettem ebbe a műsorba. Én, én pedig azt javaslom, hogy találja meg, legyen szíves a himsovinizmus gyógyító gyógynövénykeveréket. Hát igen. Kedves élettársa részére, mert átfért Minden jót kívánok, további jó műsort várunk. Én is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 Úgy néz ki, hogy az SMS falunkra érkezett körülbelül 96 féle megoldás, meg a telefonban is elhangzott egy a hátfájásra. Ez vagy azt jelenti, hogy a hátfájás az nagyon könnyen, nagyon egyszerűen megoldható probléma, vagy azt jelenti, hogy tökéletes fejetlenség van, és mindenki össze-vissza beszél, ami mondjuk a magyar egészségügytől így egy elvárható állapot, nem? Mit is szeretnél mondani ezzel kapcsolatban? Hát, ami felmerül bennem így elsőként, az az, az hogy hogy a, a mi egészségügyi miniszter, bizonyos Horváth Ágnes, aki nem is, talán nem is olyan régen kezdeményezett felszámolási eljárást a komplet a egészségügyi intézmény rendszerrel kapcsolatban, mert hogy én ezt egészségügyi reformnak hívni nem tudom. Tehát azt, amikor az egészségügyből kivonják az, az egészségügyre szánt pénzeknek a nem a 20-30 százalékát, az, az ágyak számát azt így a nem tudom én 30 százalékkal Csökkentik. meg megszüntetnek kórházakat így Kormát, kórházakat be, ha... záratnak be és egészségügyi reformról beszélnek tehát, é, é, tehát hogy, hogy mondjam é, elindult ez a felszámolási eljárás és hát hogy, is, hogy hogyan is fogalmazzak, ő aki ezt kezdeményezte most talán néhány napja a Keszthelyi Festetics kastélyban celebrálta az esküvőjét az ő kedves férjével nem, nem. akivel szintén a minisztériumban Munkahelyi kapcsolat, kis munkahelyi kapcsolatot fontak. Ö, gyönyörű romantikus történet, ez ö, egyrészt kicsit bulváriző a dolog, tehát úgy, úgy jó benne tapicskolni. De azért a, a keszt, keszely, Tehát azt a kell a tönni, a kastély, kastély, az kell tudni, hogy a te kastély az Magyarország első számú legnagyobb, legfényűzőbb épülete. Tehát az a parlamentnél is reprezentatívabb. A budai vár, budavári palotánál is reprezentatívabb. Tehát az, az a magyar Versailles Ezt mm. kell tudni. Tehát az, az nem a, tehát az a festetics kastély, az nem pusztán egy vidéki kúria. Hát igen, Mert mondjuk az Eszterházi kastély lett volna még hasonlóan szép, hogy annak idején a felszabadító szovjet csapatok nem ott tartották volna a lovaikat, és nem szartak volna bele a Biedermeyer karosszékekbe. <gül> Az is egy, elég, az is egy elég, elég fényűző palota volt. De, de hát már az, az, viszont... ez a sorsa ez a sorsa annak, amit másfél órán keresztül, aminek másfél órán keresztül élvezheted a kényelmét, hogy mondjuk két napig Aztal, és, itt és mondjuk, és mondjuk éppen egy, egy hat éves háború kemény, kemény frontján vereketted át magad, és így a lezárása felé közeledik. Hát persze, akkor az ember így viselkedik. Hát igen. Na már most a festet is az nyilvánvalóan nem ilyen állapotban van, és ott valószínűleg nem egy kis egyszerű átlag magyar esküvőt tartott a miniszter asszony, amihez egyébként semmi közünk nincs, ez tényszerű, mégis valahogy olyan ízléses, nem? Tehát, hogy miközben nincs pénz, az állami szolgáltatások nem működne, ki kell vonni a pénzt az egészségügyből is, és a, a kezem alatt itt tényleg az van, hogy az a munkám, hogy mindenhonnan elvonjam a pénzt, a közben olyan, olyan olyan nagy, nagy vonalúan tudom szórni ezt más esetekben magánemberként, nem? Jó, hát ez mindenképpen érdekes. Mindenképpen figyelemreméltó, úgy gondolom. És hadd kívánjunk mindjárt nagyon-nagyon hosszú és boldog házas éveket. És ne olyan házasságot, mint az a jó átlag magyar ember házassága, amiből ugye háromból kettő vállással végződik, mint tudjuk. És reméljük, hogy nem szerelemből házasodik, hanem jól megfontolt anyagi érdek, és ezért kötöttek egy házassági szerződést is és nem valami őrültségre adja a fejét. Hát ezt mi nagyon, ebben mi, ebben mi komolyan, és nagyon bízunk. Főleg azért, mert hogy nagyon nem szeretnénk, hogyha az ő személyes családi viszonyrendszerében bekövetkező válságok, azok kihatnának arra a nagyon-nagyon bátran merészen felfelé ívelő egészségügyi reformra, amely hát mindannyiunkat egyrészt megörvendeztet. Nyilvánvalóan mindannyiunk szívéhez nőttek most már a vizidiautomaták, és mindazok, amelyeket köszönhetünk ennek, a, ennek az egészségügyi reformnak, a Szabad Demokraták Szövetségének, továbbá, hogy meg is nevesítsük Horváth Ágnesnek, akinek az esküvőjéhez most is, ezúton is, és a jövőben is nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel kívánunk nagyon-nagyon sok boldogságot, és hát fiúgyermekeket, ahogyan az Magyarországon szokás.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 Robi, néhány hónappal ezelőtt éppen te teli teliszájjal a magánéletben turkáló bulvárlapokat, most éppen ezt teszitek, ti is írja Laca. is szóba hoztuk, mondom Andrásnak, aki a sebeit már akkor a stúdión kívül nyalogatta, hogy, hogy szóvá tettük Horváth Ágnesnek az esküvőjét, amelyet a Festetic kastélyban kezd helyen celebrált számára. Jó, oh. hát sötét demagók figurák vagytok. Tehát, hogy nézzed most egy... A... Jó a teszádból hallani, ez, ez megnyugtat. hát Valakinek az esküvő az a legfontosabb nap az életébe. kontextusban A legfontosabb nap az életében, Megvan a pénze, hogy egy a festet Kastélyt, Mondjuk nem biztos, hogy azért a munkáért, amit ő egészségügyi miniszterként végez, feltétlenül megérdemli azt a javadalmazást, de azt tény kérdés, hogy hogy hogy jogilag korrekt úton jutott a bérezésihez, ebből kivérel egy termet egy kastélyban, szerintem teljességgel rendben van, nincsen ezzel olyan, semmi baj. Ezt olyan kontextusban hoztuk szóba, hogy ugye van a magyar egészségügy, amire nincs elég pénz leépítésre van szükség, forrás elvonásra van szükség, mert nem tudjuk ezt tartani, viszont mindaz, aki ezt elvégzi, annak olyan jól megy, hogy ez tényleg a festet is kapja. Tehát, hogy van egy olyan elvégzés, most ez, ez a hozzáállás, nézz, a mennyi, mennyi, menjél el egy orvoskongresszusnak a parkolójába, és nézzed meg az ott lévő autókat, és akkor azt fogod gondolni egészen hirtelen, hogy, az, hogy igaza van a kormánynak, és az egészségügybe túl sok a pénz. Az nem az a pénz, amit az adóból az egészségügybe toltak, az az a pénz, amit a kisbolyók politikban toltak a zsebekbe. De, er, de erről különben érdemes beszélni, de, de nem azzal a felvetéssel, nem azzal a, a bulvár tempóval, hogy hol esküdött az egészségügy miniszter, kibérelte a festetics kastélynak a nagy termét, 300 ezer forintért, félmillió millió forintért. Meg megtörtént, meg esküvőknél ez politikai... van. Az esküvő az nem más, mint egy nagy-nagy nyilvános rongyrázás. Én meg, én meg tudod, a rokonoknak, a násznépnek. Ja. Hát ez ma mindenki ja, ezt csinálja. Ja, ja, ja, meg tudod, mit látok? hogy, hogy a, a Festetics kastélyban régen az arisztokraták éltek. És azt látom, hogy az arisztokrácia az, mintha jelenleg. Vigyázzál, hogy Orbán Viktor új arisztokráciájával vagy Na, vigyáznom kell, mert ha már Orbán Viktor kimondta, akkor az már le van tiltva az én számomra. Akkor az alim már nem élhetek. Ugye, mert azt mondanám, vigyázni kell, mert nagyon már. Orbán Viktor ezt már mondta egyszer. De egyébként én nem mondanám, hogy ők arisztokraták, én azt mondanám, hogy pénzes prolik. Ezek az új gazdagok. Én nem tartom arisztokráciának azt a réteget, amit a kormányzók teszi a festeticskastéit. Érted? Kibérnék nép, népszolgálja, hát egy estére. Egy né... közszolga. Ja, hát igen, pont olyan. Különben olyan tekintetben, hát most a mai politikai jelit, a mai gazdaság jelit, az pont ugyanazt a funkciót Képzi le a, a, funkciót képzi le a funkciót le a társadalmon belül, mint régen az arisztokrácia. Régen az arisztokrácia volt a kiváltságos osztály, ma ugyanez a politikusoknak. De ez nem és a... De ez nem funkció a funkció, az De, valami nagyon szükség van. Rájuk, rájuk rohadtul nincs. Azra szükség, szükség lábbi, azra hogy, hogy szithassuk őket, és legyen kire újra mutogatni, hogy miért élünk el rosszul. Ja, csak enként. hogyha nem, nem lenni, lenni, lenni, lenni, lenni, akkor lehet, hogy nem lenne miért mutogatni vágod és nem. olyan, és olyan ja. társadalmi struktúra van, ahol nincsenek ilyen jellegű vérszívók, piócák? Eh, könyörgöm, de ez nem vérszívás. Tehát az, hogy van egy Elít egy társadalmon belül, amelyik irányítja, vezeti. Ne a... nevezzük már elitnek, elit, jó? Elit. Hogy hogy elit, elit. Ha, ha, a ha te, hát, ha, hát, ha, hát, te elitem, ha te azt tudod? mondod, hogy ne nevezzük vérszívónak, akkor én azt mondom, hogy ne nevezzük elitnek. Akkor találjuk de, de, de, a kettő között félúton valamit, jó? Tehát mondjuk mi legyen az? Valóságot. <g> <g> Ez a csőcselék. Jó, az elit azt gondolom, tehát hogy Magyarországi politikai, gazdasági elít az biztos, hogy mondjuk nehezen, nehezen összevethető az izlandival, nehezen összevethető akár még az angollal, biztosan nehezen összevethető a svájcival, de biztosan lényegesen kultúráltabb, szofisztikáltabb gyakorlók mint mondjuk a talibánok, vagy mint az afrikai diktatúrák legjelentősebb része. Hát, <gül> Tudtám mondani néhány, néhány rosszabbat. Hát, az, az, szóval az, az is igaz, hogy a világnak mondjuk a háromnegyede az, amit... A világ háromnegyede szóval. rosszabb, és Tényszerűen a világ háromnegyede, rosszabb, És az az igazság, hogy ez a társadalom választotta meg ezt az elitet. Tehát meg a gazdasági elitet nem is, de, de a politikai elitet. Ha ez kettő lenne, mint a gazdasági meg a politikai az nem fonódna nagyon-nagyon keményen össze. Tehát ha most úgy gondolsz, beszélsz, hogy ez ilyen két külön dolog lenne? De arra gondolsz, hogy ennek az országnak, ezeknek a választóknak ez jár? Nem, azt az, az, az gondolom, hogy minden társadalom olyan politikai elitet. Ö, ö, kap, amiatt érdemel. Am, kap, érdemel, igen, ezt gondolom. Festetics a saját vagyonát felhasználva épített keszthelyen, a keszthelyi helikon utal Erzson, ágika viszont a vagyonunkat zilálja szét, és még fizetést is adunk neki. Robi, horvát Ági csak egy báb. Ne őt a ő kapott egy zsáklét, mert rajta, ő kapott egy zsáklét, mert rajta kívül senki nem adta volna a nevét és arcát ehhez a szarhoz írja T38. Értem. akkor ne asszogassam azt, aki elvállalta a báb szerepet, tehát aki odaáll és arcával lenyomja ezt, a, ezt az, az az nem kell bántani, hogy csak egy báb Kész. Nem, nem lehet kritizálni ezeket az embereket, akik széthordják az országot, és ezért jó fizetést kapnak, és adják, hogy minden itt így úgy történjen, ahogy történik, mert ők csak bábbak. De, de miért lehet kritizálni csak az báb... embereket, csak, a, csak, a, csak az alantas és ordinári beleszállás, a ami, ami a bővár médiának... A... A... Várjál, de, a szerinted ami? Nem beszédes, de szerinted nem beszédes velük kapcsolatban, hogy a festetic kastélyban esküsznek? Szerinted nem beszédes? Nem mond el róluk sokat? Nem mesél el róluk egy történetet, meg erről az országról? Nem tipikus történhetne másképp is. Csak éppen történetesen így van. De... Vagy pedig nagyon tipikus, nagyon jól leírja, nagyon jól jellemzi ezt az országot, ahol élünk. Szerinted tú túllépve azon, hogy sötét demagogja, Tudod mit? Én adom a nevem hozzá. Én egy sötét demagóg vagyok, aki felvetem, és akkor most te mondjad azt, mert ez most már a te szereped lesz, hogy hogy egyáltalán nem tipikus. Történetesen ez a Horváth Ágnes, a sok miniszter, meg a sok gazdasági bűnöző közül, akik vezetik ezt az országot, meg ülnek a parlamentben, éppen a festetics kastélyban, de ha. A ez, egy ez is is Akkor az valószínűleg a Szolai utcai, ő, ő, mi az házasságkötőteremben kötné, csak hát most éppen történetesen egy, egy egész véletlenül ezt szúrtuk ki. Ez é, egy hát, véletlen? valószínűleg valószínűleg házasságkötőteremben kötötték, tehát hogy a lakodalomnal gondolom, parti része volt a Festetics kastélyben, általában így szokott működni. arról, kér... hogy, hogy, hogy az anyakönyvvezetőt az ki lehet rendelni akárhova? De, hát ez is csak pénzkérdés. itt Lehetsége. a kükörterembe Nézed, terembe, nézed Magyarországon, hogyha, hogyha jellemző valami, akkor az jellemző, hogy Magyarországon az esküvőből mindenki egy hatalmas flancolást csinál. ez egy olyan így van. Olyan, de különben hát ére, minde, meg a levegőben őnek izé karasnyikovval, ott is francia, és, és, és, és, és a legszegényebb országban is annyi kaját raknak az asztalra ami, ami rájuk rohad és utána éhezzen a következő két három hónapban ez az, az emberre jellemző egy ember életében az egyik legfontosabb elköteleződés felnőtt korban az, amikor valakire azt mondja hogy holtom iglan, holtod iglan, iglan nő. Lesz, egy nő számára, ezt azért még nem figyelted meg? hogy a férfi az elzősorban egy férfi a életkedvére esküszik, viszont egy nő az az esküvőkedvér. az esküvői ruháért, meg a násznépért. Azért, azért, azért a múló a pillanatért. Tényleg ez, ez hihetetlenül fo fontos a nőknek, vagy hihetetlenül az fontos a házas ági nem, nem csak, de mindenkinek, de mondom, hát min, min, mindenki a saját keretein túl fontos. Hát jó, csak, de, jó, de, de csak, most komolyan Horváth Ágnessel kapcsolatban, miközben zajlik az egészségügyi reform, miközben bezárják a Pszichiátriai Intézetet, neked az a legnagyobb problémád is, azon kattogsz, és azon úszít az, hogy hol esküdött, hogy a festet is rekenes, amit valószínűleg te is ki tudnál bérelni, a Dávid is ki tudná bérelni, meg én is ki tudnék bérelni, és nincsen nincs benne semmi, semmi olyan hihetetlenül nagy extravagancia. Engem, engem, engem csak ízlésterének tartom ezt tényleg, hogy ugyanolyan utcáról jött Prolik, mint mi, ugyanolyan senki, és eljött az nem igazad beigazadva, de ennyit ér ez Száll. a történet. Ő egyébként horváták, és tényleg nem ér annyit, hogy még további 20 percen keresztül ö, emlegessük őt, és nevét se kéne többször kimondani ebben a műsorban, nem? Lássuk. Nehogy már a hiterre vetó Opelt kért számon az orvosokon, aki ügyel éjszakánként hat évig seggel az egyetemen és rohadék körülmények között dolgozik. A többség nem tartja a markát. Ez azt hiszem, hogy neked szólandás. nekem van egy akinek nincsen Opelja, egy szaros trabantja volt, de azt is eladtam, most, egy robogója jön. Még nekem nincsen autóm, és emiatt én nagyon hadilábon állok az automárkákkal, de de, de én inkább olyasmit figyeltem meg, hogy azok az opelek azok mercedes, meg audik És ez lehetséges, hogy az orvostársadalom csak egy szűk kasztjára jellemző, de, de én azért hallottam olyan, olyan esetekről, amikor elkért a osztályvezet. Az, olyan összítás, mint az előbb horvát nem Nem, mert a hálapénz, a hálapénz e, én e, azért az hallottam ilyen esetről. De... De ne, ne viccelj már, hát mindannyian hallottunk olyan esetre, amikor 50-60 ezer forintot legomboltak egy emberről azért, hogy XY professzor végezzel a műtétet. Hát ne viccelj, hát ez, ez, ez, ezek aztán tényleg a magyar rögvalóságnak a hétköznapjai. Tehát ez, ez, ezek azok a történetek, amiket nem kell megerősíteni, mert mindannyian átéltük, akik voltak, jártak kórházba, egészségügyi intézménybe. Minden esetre érdekes, a kedves SMS író is felveti ezt, hogy a liberálisok temploma egy arisztokrata kastély.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 Azért mégiscsak fájó az, amikor ö, mindenféle sehonnan jött szaros prolik előadják nekünk itt az arisztokratát. Tehát azért mégiscsak, mégiscsak ö, zavaró legalábbis a mi számunkra, hogy miközben szanálják az országot, tehát így felszámolási eljárást kezdeményeznek az országgal kapcsolatban. Ö, azért van, idő, van idejük arra, hogy eljátszák itt nekünk a, az arisztokráciát, hogy előadják magukat és rázzák a rongyot és úgy tekintsenek magukra, mint akik ennek az országnak a főnemessége ez engem hihetetlenül irítál. Legyek akármilyen demagóg is. Kemény Míg? Még. Ilyen nagyon konkrét ismerek valakit példákat. Bolgár Gyuri bácsinál szoktak mesélni, írja az SMS író. Ja igen, és még azt írja az ózóka. Hú, de nagyon jól megy nektek. Nekem esélyem sem lenne kibérelni, a még a tétényi romkastégy sem. Én nem tudom egyébként honnan vetted kedves ellenpont azt, hogy én ki tudnám bérelni a festet is kastélyt. Jó, jól tudom, menői, rohattul, jó, jól menő internetes vállalkozásod van, mert ideges Olyan jól megy, hogy az alkalmazottam tudom belőle ki. Alkalmazottad van, úr vagy. Nézed, nekem nincsenek szolgáim. Tehát, hogy ezek után ére, én, én, én tényleg ízébe osztott vagyok. Tehát, hogy fölöttem sokan vannak, alattam senki. Én tényleg egy büdös proli vagyok, és akkor te magyarázol itt én nekem a... is. Nem nagy tőkés egy közep, hát egy burzú, egy igazi jó polgár. Kellő anyagi hátrány. Így jár az ember, hogyha jótékonykodik, és tényleg az alkalmazottam megkapja a havi 150-et, én meg nulla forintot veszek ki ebből a 150-et fizetsz az alkalmazottnak? Hihetetlenül jó menő. nő. Miért nem miért alkalmazottal, de most komolyan? Lehet, hogy ha 150 érint, én is adom. De nem csiskáztatnál nekem titeket, azt tudja. Biztosak vagyunk benne. Én is azt csinálom, csak egy szaros fillért tőle. Egy csöppi savas eső, egy hangyányi benzingőz és egy marék plutónium összekeverjük majd egyenletesen társaink szervezetébe juttatjuk. Rövid idő elteltével kialakul az immunitás. Ha behúzódunk a Föld alá, hogy ne égesse testünket a nap, sikeresen túléljük az elkövetkező ezer évet. Apokalipszis RT, a pont Ponte Fem 88.1. Most, most Robi a kormánypárti akaprolik, ez zavar? Nem, szó sincs róla, arról van szó, hogy ugyanolyan szaros prolik, mint mi. Mint én, az ellenpont, vagy a Dávid. Azt az hogyan... megtárgyaltuk, hogy én egy vállalkozó vagyok ti prolik, vagy én vállalkozó. Jó, a mind vagy mindegyikünk közül. Tehát, hogy így, most hagyjuk, ennek külsérelmi, Küls külsérelmi nyomai is vannak rajtad. De, az, de... Hogy, az, hogy rajtad nincsenek, azért nem jelenti azt, hogy nem vagy akkor a proletár, mint én. Tehát, vagy, öm... vagy, mint, vagy mint ők, hogy csak hogy rájuk térjünk. Mi? Hát Jó, tehát nézzük. Várjál. Maradjunk tenni, hogy a szavaknak legyen jelentése, a proli, proletár, az a munkásosztály írja le. Ezek az emberek, nagyon sok mindennel lehet őket vádolni, tehát le, lehet ízléstelenséggel, majdolással, a... csak azzal nem, hogy ők a munkásosztálynak lennének a részei, tehát hogy ők Igen, kifejezetten... a, nem, hogy A magyar szocialista munkáspártak voltak a tagjai, azzal már sokkal inkább, nem, már a... pedig a proletár diktatúra építése. Egy munkáspártban való most aktív egy, ez részvétel. Most, most, most, most, most, most a, most a szok, szokásos a jobboldali retorikai fogás, hogy mindenki kommunista, aki baloldalon van, vagy mindenki MSZMP-tag volt, aki baloldalon vagy van. Nem, MSNP tagok voltak a jobb oldalról is. És az, hogy valaki MSNP tag volt hát az, az, az egész országban. országban önmagá, mert az egész ország MSNP tag volt, de ő igazából nem jelent sokat. 800 hogy ezer emberről beszélünk mér... egy, egy 10 milliós országban, tehát azért ezt így hozzáfűzni. Ahol 3 millió ember dolgozik, tehát így konkrétan mindenki jó, esetre ők tényleg az arisztokrácia. Az a tévedés, amikor az Orbános új arisztokráciát hoztam szóba, az a tévedés, hogy a gyócsányikat nevezni új arisztokráciának, mert igazából az új arisztokrácia az értelemszerűen a teljes politikai és gazdasági elit. Ők a mai kor arisztokrátái, ők a mai kornak a nemesek. Nagyon súlyos probléma van ebben az országban, tehát hogyha kókáik az arisztokrácia, akkor nagyon-nagyon komoly gond. A évvel ezelőtt nem volt nagyon komoly probléma magyar aristokráciával. De Nézd, ezek mondjuk jó, mondjuk önző figurák volt. De mondjuk volt egy festetics kastét, ami már legalább esztétikailag egyébként. De ezek mit nem Nehogy már ezzel jöjjünk, tehát hogy most nehogy azzal jöjjünk, hogy amikor van egy gazdag, hát igen, sok minden mással nem lett, hogy lehetne azzal jönni, hogy ott volt egy Széchenyi, de könnyen volt egy Széchenyi, vagy egy Veselényi, de Veselényi az mondjuk ne, nem, nem a felső arisztokráciának volt, a része Erdélyi is volt, tehát hogy, hogy a Szé Széchenyi az mint egy krőzus... nem jött volna még királyunk ö, sem mondjuk például. Ö, jó, Széchenyi egy Kőzus volt Veselényihez képest. Veselényi az nem volt egy... Ő Erdélyben gazdagnak számított, így Magyarországon különösebben nem. Széchenyi a vagyonából olyan dolgokat hozott létre, alapított meg, mint a Tudományos Akadémia, mint a... Hát, Láncky, ami, nem kell felsorolni a, azokat a jó, dolgokat, amiket a mostaniak ellopnak. A, a mai ma isztokratáig. Igen, Ezt. a... a... Azok, akik mondjuk Eszterházi, pálaki kastélyt épít magának, az magának épített egy szép épületet. Biztosak lehetünk abba, hogy Kóka János neki is De most épül A szavízel épít magának egy, egy családi házat. Az De arantály. hasonlóan drágát. Nem, hát nem hasonlóan drágát, és nem biztos, hogy rossz ízléssel. Szerintem az a kóka villa, ami most épül, az, az minden igény ki fog elégíteni. Tehát, hogy én például hát az ekeltem, az én mondom, hogy beköltöznék bármikor. Tehát, hogyha Jancsi megkeres engem, és azt mondaná, hogy András jól végezte itt az SZDSZ-nek a Szeretsem mosdatását, és, és ezért itt van a tulajdoni lap, átírjuk a nevedre, én örömmel elfogadnám és felajánlanám a magam 39 négyzetméterét. Most felolvasok egy a amely nagy örömmel szolgál, mert van, van legalább egy hallgató, vagy azért úgy gondolom, hogy jó pár hallgató van, de van egy hallgató, aki kifejezésre is tudta juttatni, hogy milyen mértékben megérti a mi felháborodásunkat. És Ráadásul egy olyan, egy olyan kifejezésmódot is tud adni, adni ennek, ami gondolom, hogy akár, legalábbis remélem, hogy akár a te ez is elég lesz, vagy legalábbis a, felnyitja a szemedet erre a szerintem elég súlyos problémára, ami zajlik körülöttünk. Cintu írja. Olyan ez, mint mikor a csődbe ment cégem alkalmazottja, például könyvelője bérli ki a festeticskastét míg én éhendöglök jó, hogy felidegesít. Szóval, hogy arról van szó, hogy ők, a mi alkalmazottaink, akik csődbe vitték azt a céget, amelyet rájuk bíztunk, ezután a Festetics kastélyban parádéznak, míg széles társadalmi rétegek, most ha ne hivatkozzak miránk, akik sikeres internetes vállalkozók vagyunk, igaz, Dávid? Mm -hmm. eh míg, míg, a társadalomnak a széles rétegei ennek a vállalatnak, ennek a demokrácia részvénytársaságnak a, a részvényesei pedig döglődnek. Hmm? Egyébként a KSH legújabb adatai szerint netó 7%-kal érünk rosszabbul. Tehát így 7%-kal van kevesebb mindenkinek a zsebében, minimum. Érthető valamelyest? Tehát, hogyha egy csepp ízlése lenne ennek a nőnek, amikor éppen felszámolja a mag magyar egészségügyet, akkor nem a festeticskastélyban parádézna, hanem ne egy kicsit Meghúznám magát, amikor esküszik, legyen szép nagy emeletes tortája, meg hívjon meg mindenkit, meg nem tudom én ö, ö, narancsos kacsát kajáljanak és tényleg izé, tényleg, kölcsön rá hogyha neki ez fontos, de legalább ne irítálja a társadalmat, amikor éppen mondom, felszámolja az egészségügyet. Most itt van egy, itt van egy SMS, tessék. Sziasztok, az élettársam rák gyanus. az orvos közölte, hogy négy injekcióra van szüksége, darabonként 30 ezerért, nincs rá tévé támogatás, nesze egészségügy. Szóval ilyen körülmények között uh, Horváth Ágnesnek a, a parádézása a festeticskastélyban legalábbis irítáló. Hogyha te ezt nem tudod megérteni, hogyha te ezt nem tudod átérezni, hogyha te szerinted ez egy sötét demagógia, hát akkor ahogy gondolod, hogyha te benned ennyi érzék nincsen ez iránt.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 Az az igazság, hogy senkit nem irítál az, hogyha mondjuk olyan emberek parádéznak, mint mondjuk Rubik Ernő, vagy mondjuk Kokó vagy mit tudom én, lenkenéni a szomszédokból, akik letettek valamit. Tehát amire, és a maga, maguk amit, jogán lettek azok, amik a, nem amire a ami mondja, Amire a társadalom azt mondja, hogy na, tök jó, ez az ember, ez, ez megcsinálta a maga szerencséjét, ez támogatom benne, és igenis megérdemli. De az, amikor tényleg, amit Robi mond, csődbe viszik az országot, és utána azt mutatják, hogy nekik milyen jól megy, Miközben mindenki ebben az országban rosszabbul él, mint négy éve, és ez most nem egy Fidesz propaganda, nem valóság, akkor ez így, így tényleg így valahogy olyan visszás, Tehát én nem mondom, én nem szeretek más emberek zsebében turkálni, és azt se szeretem, ha az enyémbe turkálnak, de, de akkor is valahogy ez nem egész úgy, hogy... De nem Ez fűzt hozzá, másik. fűzt hozzá. Igen, és adócsalok csalok, mert vállalkozom és, vagy, és, és, és, és nem vagy a legnagyobb felelősséggel rendelkező közszolga. Tehát azért ez. De nem lehet, hogy nem ért. Érzéstel, de maradjunk annyira. Hát nem lehet, hogy máskor nem ér. Máskor mindig olyan érzékenységet tudsz tanúsítani, most meg nem érzed ezt, amiről beszélünk. Á, ja, hát. Tényleg olyan szörnyű dolog, hogy 20 perccel vagy 30 perccel kaptok ezen a dolgon, hogy. Bármi örökölleted van, megyünk. Igazad van, igazad van, igazad van, és volt itt egy felvetés. Volt itt el is hangzott, és konkrétan egy beszélgetés is a műsornak az elején. Azt gondolom, hogy visszakanyarodhatunk ahhoz, mert számos kérdést felvetett, amelyel még nem végeztünk. Az apokalipsisérti utazási ajánlata. Favágó túra az amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a haldukróf földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája. Csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Három házasságból kettő vállással végződik. Azt gondolom, hogy ez beszédes, és mindenféleképpen figyelemre méltó tény. Hogy, hogy köszem az előző témához, és aztán leszállok róla. Vajon horvátágnes Ágnes házasság a vállással fog végződni? Hát a hatalomtól való vállással remélem, hogy leg, legkorábban 2010 legkésőbb 2010 De hogyha a házasságát nézzük, akkor akkor is jó esélye van, ugye? Tehát így van 66% arra, hogy elváljon öh, az, hogy három házasságból kettő vállással végződik, az köthető vajon az anyagi helyzethez? Hát én nagyon remélem, hogy nem a festett is fog elválni. Az majd elválik. De hogy tényleg az, hogy valaki, hogy valaki uh, milyen jól él a házasságán, ez meglátszódik? Tehát, hogy a, rossz, a rossz, rossz sorban élő emberek gyakrabban válnak, vagy éppen aki jobban keres, vagy aki többet dolgozik, vagy aki iskolázottabb, vagy, vagy van valami bármi összefüggés? Biztos, hogy van összefüggés, mert aki uh, tehát hogy egy, vá egy házasság az vagyon meg egy gazdasági közösség is túl azon, hogy érzelmi közösség is biztos, hogyha, hogyha nagyon erősek a gazdasági szállak amik egybe tartják a, a, a Két partnert akkor nehezebben válnak különben. Nekem az, az alapvető kérdésem ebből a három házasságból kettő vállással végződik történetből, amire mindenki felsikít, hogy uram Istenet, ez borzalmas, hogy ez vaj vajon tényleg borzalmas? Tehát, hogy vajon, vajon tényleg borzalmas az, hogy két ember, aki már nem szereti egymást, aki már nem jön ki jól egymással, az, az most. Megvan az a társadalmi legitimitása a, a már ennek az intézménynek, hogy azt mondhatják néhány évvel teltével, öt tíz évvel teltével, vagy ötven évvel teltével, hogy, hogy akkor Váljunk szépen. Éppen, hogy nincs már annyi társadalmi legitimitása a házasság intézményének. De a vállásnak már válás, válás, igen, jó, beszélünk. Egyébként jónak tartom, hogy rosszul működő kapcsolatokat vállással zárnak le. Nem, ezen, nem ez amin én legalábbis, amin felkapom a fejem, hogyha ezt a számot hallom, hogy háromból kettő vállással végződik, hanem azon, hogyha valami ennyire rosszul működő, tehát ennyire rosszul funkcionál társadalmilag ez, a, ez, a, ez az egyesség, hogy vál, eh, házasság, akkor miért csinálják mégis az emberek? Akkor miért szalad bele mindenki? De, de én nem, nem vagyok abban biztos, hogy a háromból kettő az egy olyan nagyon-nagyon rossz szarány lenne. Hát, Ez de... elég rossz. De, de, de mihez én, én ahhoz képest, hogy azt látom, hogy az embereknek a... De képzeld uh... el, hogyha megházasodsz, nagyobb az esélye annak, hogy elfogsz válni, mint annak, hogy együtt maradtok. Tehát mi önmagában miért? Fel, a, pusztán... a házasság az tényleg egy olyan intézmény, amit azért kötnek, mert egy életre szánnak. Hogyha... hogyha... Ha, nem hozol, nem. ha hozol a jövőből, tehát ha tudnád jövő ö, ö, időt utazni, és elhoznád a vállási papírokat a jövőből az, a házasodó feleknek, Tíz esetből állítom, hogy tízszer nem házasodnának össze. A házasság az tényleg egy olyan intézmény, ami azért lé jött létre, és a házasság az egy olyan kötelék, ami azért köttetik, mert a felek meg vannak gyűzödve arról, hogy ez örökké fog tartani. És ráadásul úgy, úgy van háromból kettő, úgy megy tönkre, hogy ráadásul egyre jobban terjed a, az a élettársi kapcsolat, ahol összesen házasodnak. Tehát ha azokat nem, már nem is kerülnek bele a statisztikába értelemszerűen. És azok sem kerülnek bele, el, akik, hogy akik együtt, maradnak, akik együtt maradnak. Akik együtt maradnak, szerintem meg, meg nincsen itt. Tehát, hogy, azt, hogy a házasság az az örök létre köttetik, ez, ez valóban így volt, és nagyon komoly egyházi ö, ö, nyomás, presszió, és állami presszió volt, meg közösségi presszió ezen az intézményen, hogy ez működjön így, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok boldogtalan ember volt ennek következtében a társadalmakban. Nagyon sok megkeseredett, borzalmas házasság. Ö, ö, Got eredményezett ez a hozzáállás a házasságot, ma már azt gondolom, hogy az emberek nem úgy köttetik, hogy, hogy, hogy ez feltétlenül az örök életre fog szólni, hanem úgy köttetik, hogy, hogy hiszünk abba, hogy mi hosszú távon és ez a hosszú táv, ez lehet, hogy 10 év, év. lehet, hogy 15 év, lehet, hogy 20 év, lehet, hogy csak 2 év, de most biztosak vagyunk abba, hogy ezt érdemes megkötni, érdemes a mi kapcsolatunkat a jog, a törvény, az állam és, és általában a... az ismerősök előtt legitimizálni, És mert, mert, mert többet érzünk egymás iránt, mint egy komaszkori szerelmet, mint egy mulló, nem, nem tudom le, Nem én... lehet, hogy inkább csak a, a festetis kastélyban elköltött kellemes lakodalom reményében házasodnak nem, össze. Nem, is nem azért, mert a, a házasság bórisos. az biztonság. A házasság az vagyonközösség. A házasság az... az... Kinek biztonság arról a... Arról a... Az elvált az apák szövetségének az elnökkel beszélhet a műsor elején, az elsősorban a nőknek Nem, nem, biztonság. Amikor, amikor működik, akkor biztonság, mert valóban arról van szó, hogy ketten keresnek mondjuk, tehát két keresőfél van, és egy rezsi, azért az, az mindenképpen egy biztonságot jelenthet, főleg, hogyha ki van számolva. Ö ki van a költségekben. de... Hát nem, nézze, tehát amit az elvált uh, uh, szülők egyesületének, vagy elvált férjek egyesületének az elnöke mondott, az léte létező jelenség, tehát, hogy vannak visszáságok a rendszerben, nem biztos, hogy a vállás intézménye az úgy jó, ahogy pillanatnyilag van, de ettől függetlenül az a fajta biztonság, igenis meg kell, hogy adasson a nőnek, hogy, hogy például ő egy vállás, hogy ő az, amit belerak egy kapcsolatba, és az nem feltétlenül pénz, hanem, hanem például az, hogy kihordja a gyermekeket háromszor kilenc hónapon keresztül, mert három gyerek van, hogy ezeket valamilyen módon az állam ismeri el, a törvények ismerjék el, és, és erre van ez az intézmény. És azt gondolom, hogy házasság és házasság között is különbség van, tehát amiről most én beszélek, és ami kettő, háromból kettő felbomlik, az a polgári házasság. Az egyházi házasság az például egy egészen más történet, mert egy egyházi házasság az a a polgári házasság az alapvetően most rakjuk félre a romantikus masszagot, az alapvetően egy szerződés egy polgári eh, jogi szerződés, két önálló nagykorú magyar állampolgár között, amiben vállalnak kölcsönösen kötelezettségeket és lemondanak jogokról azért, hogy ők egy testben egyesüljenek a, a jog előtt, és ezért egy csomó dologra igény tartassanak stb. Az egyházi házasság az értelemszerűen az valóban az örök köttetik. Én például arra sokkal inkább kíváncsi vagyok, hogy, hogy ott vagyunk milyenek ezek a százalékos arányok, és biztos vagyok tehát abban, hogy sokkal jobban. Nagyon jók, mert ott például nem bontják fel ezeket, tehát Aha. nem ismerik a vállást. Ilyen, ilyen módon papíron meg van oldva a probléma, ugye statisztikai. Hát hogyha egy eléggé eh, kemény despota uralkodó vagy, mert akkor sok mindent el tudsz intézni. Hát vagy, hogyha nem válhatsz el a feleségetől, akkor elválsz a pápától, ahogyan ezt 8. Herig tette például, <gül> és hát így jött létre a protestantizmus, az angol angol királyságban. De ő kapott azt hiszem, hogy vállási engedélyt egyszer, nem? Tehát, hogy ő azért volt arra... Mert ő többször levelezett a pápával, hogy bontsák fel, csak egy idő után unta el. Hát Miután a, a második meg a harmadik feleségét végeztette ki, azután szerintem megromlott a meg kapcsolata, szerintem a Szentatyával, látva, látva a pápa, hogy ez nem kifejezetten az a, az a jó életű keresztény, akinek a válása az egy ilyen egyszerű történet lenne. De azért az átlag magyar férjnek nem javasolnám, hogy, hogy ilyen módon vessen véget egy kapcsolatnak, még ha egy ház előtt kötetett is, hogy mondjuk lefejezi a feleségét. De az biztos, hogy az a kérdés érdemes egy kicsit vizsgálatra, hogy, hogy mi a jobb egy rossz házasságban megmaradni, vagy elválni, és aztán megpróbálni újra, vagy elválni, és nem próbálni meg újra. Mit gondoltok? Azt kérdezi az SMS író, méghozzá azt hiszem tőled András, szerinted nem borzasztó dolog megszegni egy esküt? Szerintem egy esküt Bizonyos tekintetben beborzalmas dolog megszegni. Azt gondolom, hogy egy eskühöz ragaszkodni és ezáltal fájdalmat okozni embereknek, az viszont lehetséges helyzetnek függvénye, lehetséges, hogy rosszabb. Tehát, hogy azt de gondolom, hogy. De... egy harmadik kérdés is, vagy egy harmadik lehetőség is, hogy megkötni egy esküt, vagy megfogadni meg, meg egy esküt. Meg tehát, az tehát az emberek vagyunk, dolog, de gyarlók vagyunk, tehát azt hiszük, hogy menni fog. Ez olyan, mint amikor este beállítod az órádat, hogy most hétkor fel fogok kelni. Menni fog, és hétkor csörög, és úgy nyomod. Tegye, el, hogy hogy ez reménytelen. Elhatározott, hogy fogyókurázni fogsz, és aztán két hét múlva az első csülkösbable az az akaratodat. karát. Mert volt holnap után. Ja. Szóval, hogy így ez van, emberek vagyunk, és megkötünk egy esküt, azt hiszik, hogy működik, és aztán nem működik. No, de de ne, most nem ez... az esküt kell nézni, hanem mindig az embert, mindig az életet, mindig, mindig azt kell nézni, hogy hol okozunk legkevesebb fájdalmat, legkevesebb bánatot, és ez alapján kell meghozni a döntéseket, azt gondolom, és mint nem voltam még házas, de azt gondolom, hogy ez egy házasságban is így kell, hogy Ögyön. biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kapcsolat megreperálható, biztos vagyok abban, hogy sok olyan kapcsolat is felbomlik, ami, ami, ami talán javítható lenne azért, mert egész egyszerű a vállásnak az útja, de azt gondolom, hogy maga az intézmény az helyes és jó, és az embereket meg nagykorúnak kell tekinteni, hogy eldöntsék, hogy ők élnek -e ezzel az intézménnyel, vagy nem élnek. Alapvető probléma szerintem ott van, hogy a, hogy a a házasság intézményebe valósággal nyomja be a társadalom az egyént, hogy van egy ilyen iszonyatos nagy elvárás, és főleg az idősebb korosztályokban. Tehát leginkább nagyszülők azok, akik ezt így, így nagyon szeretnék, így, így papíron meg így ugyanazt a gyűrűt látni. Igazából szerintem rengeteg várásnak pont az az oka, hogy, hogy előbb-utóbb felismerik a felek, hogy, hogy teljesen értelmetlen volt ebbe bele szaltózni. És ezt nem kéne. Tehát lehet, hogy magát ezt az intézményt kéne eltörölni, mert értelmetlen. De, de az biztos, hogy, hogy tényleg, tehát hogy furcsa, mint hogy már 30 fölött én is szembesülök azzal, hogy amikor a barátnőm azt mondja nekem, hogy, hogy kellemetlen dolog úgy bemutatkozni, már amikor még volt barátnőm, <gül> kellemetlen dolog úgy bemutatkozni, hogy, hogy, hogy, hogy itt van András, aki az én milyen párja, barátja, nem, szeretője, stb. Tehát, az hogy Az aztán szörnyű kellemetlen. De de, de, de, de ez az abszolút a mozgatja. az ember beszarik, vagy behugyozik, nem? Miért miért ebben, mi ebben a kellemetlen nevetséges? De ricej ne, már. mert, mert az, az ember az közösségi lény, és, a, és az érzelmi életét, a párkapcsolatait is a kis a... a... Sopronkőhidán a szappanért, az kell, De, az de nem, nem, jó igaz, ez a kellemetlen. hogy mutassam be a páromat? Nem, kellemetlenség, ne legyen, mint hogy hadd mutassam be a pasimat? nem, de ez... Jó, szörnyű egyébként de szerintem az, az ez a nőknél az, az előfordul. erről Na. beszélek, hogy ilyen módon ahogy, egy, hogy ezt érzik az emberek, Igen, hogy van egy ilyen nyomás, ami így, így tolja bele őket jó, hát Szerintem magam is megérte hát szerintem, szerintem, szerintem ő neki az lenne kell, inkább arról van szó, hogy ő neki az lenne a kellemes azt mondani, hogy ő András oh Férjem. Tehát lehetséges, hogy a ő adrás a ő Szóval lehetséges, hogy neki inkább ez lenne a kellemes, és ennek a képzelt aspektusából kellemetlen azt mondani, ahogy ez itt tapasít. De hát ez a kellemetlenség az azért még kíséri őt, ha jól tudom. Itt van egy SMS, és én ennek az SMS-nek a tartalmával értek leginkább egyet. A mai emberek 90%-a éretlen párkapcsolatra. Ennyi. Én azt Mire gondolom, a régi emberek milyenek voltak? Szerintem a régi emberek is életlenek voltak, csak akkor olyan akkor még nagyobb volt ez a bizonyos társadalmi nyomás, és nem lehetett elválni. És az volt, hogy fiam, te jól megházasodtál, úgy maradsz. Lehetséges. Igen, sokkal életlenebbek voltak az emberek, csak ez a, miután nem látjuk, és kizárólag Jókai Mór regényekből ismerjük a 19. század emberét, ez, ezért aztán azt gondoljuk, hogy, hogy valóban ilyen romantikus hősök éltek a 19. századba pedig nem. E Hát én sokat gondolkodtam már azon, hogy vajon mi a boldogság, mert hogy manapság mindenki a boldogságot kergeti. A boldogság reményében vág bele egy akkora vállalkozásba is, mint például a házasság. Én szerintem a boldogság az egy nagyon-nagyon félreértelmezett dolog. Az emberek többsége azt gondolja, hogy a boldogság az a vágyak teljesülésének a egymás utánja. Tehát a vágyak teljesülésének a végtelen sora. Holott én szerintem a boldogság épp ellenkezőleg, a boldogság az megelégedés mindazzal, amit van. És nem, és, a, és, és nem vágyni többre. Tehát én azt gondolom, hogy akkor vagy boldog, amikor azt mondod, elég. Ezért én azt gondolom, hogy a boldogság az elégedettség. És a, de ezt a, nagyon jó a, az ő szájából a, hallani, te nem, nem, nem érzel valami kényes uh, érzést, hogy így beszóljál neki, amikor ilyeneket hazudozik össze. De miért? Na most várjál, <gülhetsz> én hadd hagyjam, hát, mert az az az elsősorban az emberek ezzel elégedettségével rátérnék arra, amiről beszélni szeret. Jó, elnézést. Tehát, hogy így nem is tudom, Dávid, hogy én vagy te vagyunk. Melyikünk inkább elégedetlen a párkapcsolatával, a momentán azt gondolom, hogy inkább te. Tehát, hogyha valami, nagyon személyes, nagyon személyes semmi nem, személy, nem is tudom, kitette semélyesnek. így én ezt a javánom. kérdést. Ön alul ez hát játszunk kövön. Jután ja, ja, ja, já, luktál, ne ragudjál, tehát, hogy így, És azt mondja, játszunk kövön. Nagyon-nagyon személyes. De nem tudom, hogy miért nem akkor kezdtél el azon élcelődni, hogy mennyire személyes, akkor a dávid éppen beugatott nekem, nagyon személyes jelleg. Ha hogyha szabad egyébként. Szóval. Öh, azt gondolom, hogy, hogy ki az elégedettség, az elégedett, Nem vagyok kiakat, a szeretném folytatni. Szóval, hogy arról van szó, hogy a. a, a, a párkapcsolatok szereplőinek a többsége nem különösebben elégedett az adott párkapcsolatban az ő partnerével. És azt gondolja, hogy találna ő ennél jobbat is. És még hogyha nem is ezt gondolja, az a házasság után is, és a házas élet során is, mindvégig a kis ördög ott motoszkál benne, hogy vajon a jó döntést hoztam? Vajon nem találtam volna jobbat? Lehetséges, hogy, hogy, hogy azért találnék én ennél jobbat. És mindvégig ott van benne, tehát egyszerűen nem képes elsajátítani azt, hogy igen, ő vele, én megelégszem. Ez a korszellem. Na jó, erre, erre utaltam. Többet, jobbat, magasabbat, igen, igen, igen többet, nagyobbat, na, gyorsabbat, szélesebb képernyősávút. Tehát, hogy, hogy, hogy erre, erre, erre egyszerűen szükség van. Tehát, hogy így, és pontosan ugyanazt érvényesítjük egymással kapcsolatban is, a párkapcsolatokban is, amit a szupermarketekben tudok venni olcsóbbat, tudok venni egészségesebbet, tudok venni modernebbet, tudok venni kényelmesebbet. Találok én ennél jobbat is. Egyszerűen az emberi kapcsolatok rendszere is olyan lett, mint a piac. Olyan lett, mint a szupermarket kínálata. Egy húspiac. Erről van Persze, szó. A fogyasztói társadalom van a kapcsolatok terén is, és Igen. egyszerűen egyházassággal egy az ember már nem éli be. Erre nem éli be, kell neki három. Erre utaltam volna bátortalanul. Holott a fogyasztás szintjén is éppen az a boldogságnak a a tárgyak fogyasztásának szintjén is éppen az a boldogságnak az, az állóga, illetve az elégedettségnek az állóga, amelyek az én szememben vannak. Nem, a sárat a Hogy? Amikor kitolódott a sárat a teszkóba. Nem, sokat hanem, nem, nem hanem, hanem, hanem, hanem amikor azt mondom, hogy elég. Ennyi. Tehát pontosan, pontosan ennyire van szükség. És akkor nem szabad többre. mondani, ha tele van a kosár. akkor mond, hogy elég. Nem, szerintem akkor, amikor tele van a bendő, akkor kell ezt mondani. Szerintem mindig egy, egy kicsit utána. Tehát amikor tele van, érzed, akkor még enni kell rá, és amikor nagyon tele van, akkor kell azt mondani, hogy elég. Amikor, amikor, amikor a, rosszul vagy. És azt bírom, amikor a ne pukkadj ki kis, kis gömbőt, <gül> reklámot látom egyébként a KNH kínálatában, akkor amikor ők azok, akik a teljes habzoló gátlástalan fogyasztásra szocializálnak, és utána meg gúnyolódnak rajta, amikor Gyakorlatilag azt csinálod, amire folyamatosan szocializáltak téged, hogy ne pukkadj ki kisgömböccs! Ha hülye vagy, tehát ennyit zabáltam, már megint? Igen, mert ezt magyarázod nekem ilyen nappal a reklámokban, hogy zabáljak, most meg így nézek ki, nézzél. Nem, tehát a kis se csak úgy kipukkadt, hanem ha jól tudom, a, a kis juhász legény a bicskájával hasította ki belülről, ha nem tudom, hogy jól emlékszem a történetre. Az a, az a piroska és a farka. Na, nagy lószart, azt a vadász vágta fel kívülről, nem? Nem. Egy az orvos? Az belülről, kívülről. Az Tényleg hívülről? Valami rémlik a gömbösnél. Gurult végig az, az utcán, mindent bekajált, és akkor így, így a, a elnyelte a juhaival együtt, vagy a birkáival együtt a pásztort, aki fogta a bicskáját, aztán jó, kivágta. Na de az, hogy te milyen mértékben, már mint András, te milyen mértékben szocializálod a mi hallgatóinkat, íme egy SMS, emlékszel, mit mondtál az elitről, illetve a társadalomról? Én nem, igen. Tudom, közhely, de mindenkinek olyan a társa, amiet megérdemel. Így fertőzed az ételt az okosságaiddal. <gül> Jó, de hát végig is van igazság ebben De ez is, is igaz Ha igaz, igaz. igaz a, a politikai elitre akkor miért ne lenne igaz a feleségedre Jó, de mindenről elmondható ez, nem? Ez nem. Minden Mindenkinek a... olyan a gyomorrákja, amilyet megérdemel? Hát nem hm? Igen. Nem, Igen, nem. Nem, nem, mert persze, gyomor, minden gyomorrák gyerek... az nem választása a kérdés, és mondom, azt gondolom, de, hogy A gyerek igye... születhet nyomoréknak, hiszen ezt érdemli Nem? Ez már fasisztoid kissé Egy egész életen át megdolgozott bent az anyamékben azért, hogy gyomorékként szülessen meg, nem? Jó, de ezzel a, ez a legsöjtem nem veszitek észre, í, í, Nem veszitek észre, hogy én ezt nem komolyan gondolom, hanem tovább vittem ezt nem, a gondolatot nem, a végsőkig, hogy felfogjuk, miért akar, hogy ez de egy miért őrültség. A, de, miért, de miért akarod a kies élvezetetvő, hogy is mondjam, tőlünk megtagadnia, vagy tőlünk elvitatni, amikor éppen a nyugati civilizációból akarunk kiírni téged. De én azt hiszem, hogy amikor 10-valahány éve ismerjük egymást, és egyszerűen tudod, hogy hogy kommunikálok, és akkor így nem, még mindig nem esik le, még mindig nem fogod föl, hogy én hogy kommunikálok, az valami őrület. Én tudom, hogy ironizálsz, de a hallgató nem tudja, és ha csak egyetlen egy hallgatóval is el tudom hitetni, hogy te egy fasiszta disznó vagy. Már, megértem a, már, már megértem, a reggel föl kell És <síthat> <síthat> nehéz dolgod van, mi? Lám három év konkrét együttélést elő kéne írni, írja az SMS író. előkéne elő kéne írni? Hát hogy? Hát, házasság előtt. Tötelező. Jó, tehát ez is egy őrültség méret. A ötödik évben is megromolhat egy házasság, meg a tizedik évben is meg. A, jó, a három évig existences. működik, akkor már akkor már valószínűleg kevesebb a gazdaság. szerintem miért baj, szerintem, ha de de szerintem, ha de jó, De szerintem meg úgy kezdődik, hogy a három év előírás előírása előtt még elő kell írni előtte két év kutyatartást, előtte egy év cicatartást, mert az egy kicsit kevésbé melvúsabb, és előtte még egy év növénytartást, és amikor a növényen, a cicán, a kutyán túl van az ember, akkor már, már van, van értelme belevágni a robotba. Vásárolni esetleg egy robotot, ahogy Asimov könyvében is, hogyha is egy robotot tart. Tasz. És azt is egy, egy rendes tagom, tamagocsi életben maradna három éven keresztül, akkor lehet belevágni a házasságba, majd a gyerek. Jó, hogyha a tamagocsi életben marad három éven keresztül, akkor szerintem te már mindent el tudsz intézni, Tehát akkor te már tényleg egy robot vagy. Tehát funkcionálisan nem vagy ember. Tehát hogy le, lehet, hogy biológiailag az egy emberre, de amikor valaki három éven keresztül működteti azt a baromságot, akkor az, az, az tényleg bizonyos tekintetben kiiratkozott az emberiségből. Viszont arra mindenképpen alkalmas, hogy bármit el hogy Nekem volt olyan tamagocsim, jó, hát ez nagyon ijesztő, tényleg szörnyű. Az önlegó ijesztő, a... hogy volt tamagocsim. Szőkenő szűken, a számítógépeden, és így nem tudom én azt hiszem, hogy hetente legalább egyszer meg kell dugni különben elhagy, és akkor venni kell neki bundát, meg ilyeneket, akkor jó a kedve, de ha mondjuk elutazol érted, és nem vagy számítógép előtt mondjuk egy hétig, akkor előtte el kell vinni vacsorázni, meg venni kell neki valami bundát, meg egyszer megdugni, és akkor egy hét után hazajös, és akkor még, még veled van a csaj. De hogyha így elfelejtkezel róla, és úgy utazol el, mondjuk négy-öt napra, hogy nem foglalkoztál a, a csajjal, érted? Ahogy is három naponként valami gesztus gyakorolni kell, akkor viszont visszajössz, és nincs barátnőd. Állom, de, de az a kérdés különben, hogy ez a, ez a játék, ez mennyire írja le valóban jól a férfinő kapcsolatokat? Tehát, hogy valóban Tényleg számít -e az, hogy te elhalmozod jándékokkal? vajon azt tényleg növeli a köteléket? mert én egész szörnyű módon azt tapasztalom, hogy igen, az növeli, mert ezek a gesztusok, ezek nagyon-nagyon fontok. A nője Mi... válogatja, tehát itt, is, ne, itt sem szabad ah, általánosítani. Mert ah, te, de, nem, persze, te hajlasz, hajlasz az általánosításra, mm -hmm. és azt mondod, hogy a nőknél általán... Általában, igen, hát ez az általánosítás. Ugye azt mondom, hogy általában nem mindegyikre igaz, nem, nem hallottam még olyanról, olyan férfiről, aki nem próbálta volna valamilyen módon lekenyerezni a nőjét ebből kifolyólag nincsenek erre empirikus adatok, hogy van-e olyan kapcsolat, amiben nem kell ezt csinálni, mert egyszer... Zsigerileg ösztönösen mindenki ezt csinálja. Én nem ismerek olyan okay. nőt, aki ne fogadna el ajándékot a partnerétől, a párjától, és nem ismerek olyan párkapcsolatot, ahol a nő gyakran venne különböző kisebb, nagyobb értékű ajándékokat születésnap és névnap hiány is a párjának. Például nincsen olyan nő, aki lehülyézné a partnerét, hogyha az mondjuk egy csokor virággal állít be, nem mondja azt neki, hogy te őrült, miért kellett kiadni erre 2000 forintot és megölni ezeket a virágokat. Ilyen nő nincs. Jó, hát mindenki... azért szerencsére van, tehát, hogy azért még Igen, ilyen azért az emberek. Ez vagy... a gesztusokat, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy köteléket erősít köztük. Hát akkor tehát most. ha nem akkor vesz, akkor mit? az gyengít, vagy relatíve értelemben de gyengíti, ha nem veszi meg a virágot. Ez nem hiszem, hogy ez általános lenne. Tehát azért ez. Az minden esetre eléggé durva, és azt már én is megfigyeltem, hogy nők, sok nő, számos nő nem nagyon képes a hétköznapok megélt valóságában a férfiaknak az elkötelezettségét megélni, hanem gesztusok formájában tudja ezt csak értelmezhetővé tenni saját maga számára, ha érted, mire gondolok. Tehát kellenek a gesztusok, de ez nem feltétlenül anyagi gesztusokat jelent, nem feltétlenül ajándékokat jelent, hanem hogy megjegyzed, hogy milyen szép a haja, azt mondom, hogy észreveszed, ha fodrásznál volt, hogy megint a ja, ajánlé. Hát de, de, de ez, ez, ez ugyanannyi, mint egy virág. Tehát ez nem azt jelenti, hogy anyagiasak. De de ez el a... akartál utalni, nem, hogy azt, nem. azt jelzi, hogy anyagiasak. Anyagias, nem. Szerintem a, a kapcsolatok nem. a kapcsolatok azok, azok nagyon jelentősen az a, a nők vagy, az a nők vagy általában Várjál. Szerintem általában az emberek gondolkodása, hát nem a férfiak is alapvetően úgy gondolnak egy kapcsolatban, hogy most beruházok ebbe a. 3000 forintnyi uh levágott, szerencsétlen virágba. Igazából legértéktelenebb ajándék, de hát mégiscsak nagyon drága, és ezt jól reprezentálja, hogy én mennyire szeretlek. Hát a férfiaknál is abszolút létezik ez, de hát önmagában a különböző drágakövek, mint ajándékoknak az átadása. Hát ez az is a legértelmetlenebb, legostobább dolog. Hát most az a drágakő, aztán abból lehetne házat venni, lehetne utazni, lehetne közös élményeket szerezni, és mégis inkább veszünk egy követ, mert, mert hát tehát ezzel demonstráljuk, jó, de hogy a, nekünk mennyire de az fontos ilyesmik, van. Az a drágok kövek, meg az arany az a, az a jövőnek a, a biztonságát is jelenti. Tehát az, azt azért megfelelő időben zaciba lehet vágni, meg háborúban jól jön az arany, az örökre tartja az értékét. Tehát az nem, nem egy olyan. Nem hiadás. feltétlenül a legjobb befektetés. Jó az arany, az jó befektetés, különösen, hogyha ilyen tömbbe is rútba veszed meg. Állítólag különben az arany az, amely legstabilabban tartja az árát az összes befektetés közül. Jó, de, de... Nem nagyon kamatozik. De, de viszont amikor te már aranygyűrűt veszel az annyira, ha, ha csak nem valami nagyon nagy mesternek a munkája és valami nagyon tört eh, na, na, aranynak azt is be lehet adni hát, igen, igen, csak jóval kevesebbet ér már tört arany mint amikor te megveszed azt a boltba, tehát nem egy jó befektetés ékszert vásárolni általában a Várda Ágnes doktornő és Zuzóka egyetértő sms zárjuk a mai műsort Várda Ágnes doktornő írja a mai Egyszer használatos, a mai egyszer használatos világban a házasság is, párjaink is eldobhatóvá válnak. Zuzóka csatlakozik, amikor azt írja Robi, tök igazad van, többek között ez hajtja a szépségi part is. Szerencsétlen hölgyek naponta szembesülnek hivatásos nőidálokkal, akik egy kisebb fejlődő állam éves büdzséjét költik magukra, és más gondjuk sincs, mint a külsejük.